Озвучено студією «Руда книгарня». Читає Хеля. Розділ дванадцятий. Фестиваль. а а Спросоння закричала Либерті, нажахана виглядом власних ніг. Тим часом оркестр народних інструментів взяв перші акорди пісні «Засвіт встали козаченьки». Переливчасто забриніли цимбали, бадьору мелодію підхопила колісна ліра, а гурт енергійних барабанщиків додав бадьорого ритму. «Тільки не зараз!» – очманіло вигукнув ругару, витріщившись на перелякану Либерті, яка не відводила погляду від своїх волохатих кінцівок. У паніці дівчина худко схопилася на ноги і з усіх сил кинулася навпростець зі свого сховку, не розбираючи шляху. Розгублений вовкулака побіг за нею, благально вигукуючи. «Либ, Либ, зупинися! Я все поясню, стій!» Либерті перетворювала на друзки усі унікальні музейні експонати на своєму шляху. В секунду вона опинилася перед важкими металевими дверима пожежного виходу і рвучко їх відчинила, мало не знявши завіс. Дівчина гадки не мала, що з нею відбувається, але відчувала прилив неймовірної сили. Їй здавалося, що в неї виросли велетенські крила за спиною. Вона, наче, не вміщалася у власному тілі. Ці відчуття були страшенно некомфортними, викликали в неї паніку і плутали думки. Дівчина рухалася дуже швидко, наче намагалася подолати несподівані перетворення у своєму тілі, яке ставало нестерпно тісним для неї. Вовкулака втратив дівчину з поля зору. Він захекано сівся на сходи, не розуміючи – як саме себе поводитиме його подруга. Тим часом Либерті вже здолала усі сходи і, зробивши останній ривок, вилетіла разом із масивними дверима на вулицю, зрозумівши, що вона висить у повітрі. Всевимірно і безмежно відоме тріо водяничів, дві довгокосі русалки і один бородатий водяник Натхненно виспівували останній куплет славнозвісної пісні Землі предків. Коли стихли бурхливі овації, ексцентричний ведучий із високою зачіскою з кольорових водоростей запросив на сцену, що була розташована перед Единбурзьким замком відому меценатку, спонсорку музичного фестивалю і власницю фармацевтичної компанії Чорнобривці Меріголд Макчур, на сцену вийшла висока струнка жінка, вбрана у яскраво помаранчеву сукню, яка наче струменіла навколо її фігури живим полум'ям. Її чорне волосся прикрашали дивні червоні квіти із краплями роси на шпилястих пелюстках, трибуни в чергове вибухнули гучними аплодисментами відвідувачів фестивалю. Мої вітання, шановні леді та джентльмени. Пролунав мелодійний голос Меріголд. Не встигла вона закінчити привітальну фразу, коли раптово запанувала зловісна тиша. «Думали захопити мене зненацька». Зловтішно подумала про себе жінка, вдаючи безпорадність та розгубленість. Вона злякано озиралася навколо. Повітря стало важким, із нотками запаху плісняви та болота. Зникла сцена з оркестром, миттєво щезли учасники та гості фестивалю, і усе навколо поглинув густий морок. Меріголд завмерла на місці, помітивши у темряві ворожі тіні. «Здравствуйте, госпожа Макчур!» Перед жінкою, наче чорт із табакерки, з'явився контрабандист злидень Козлов. Довготилеса бліда потвора, що переливалася усіма відтінками брудно-зеленого кольору, шкірила свої гнилі зуби в посмішці, дихаючи смородом гною просто в обличчя жінки, та гидливо скривилася і зверхньо подивилася на козлофа, піднімаючи праву руку догори. І ж ти, яка шустрая хохлушка, огидно захихотів злидень. За його спиною у холодному мороці відлунням прокотився завпопадливий регіт сотень дрібних злиднів. Вони поволі наближалися до жінки, намагаючись оточити її, двоє з них боягузливо вискочили з тьми і миттєво вчепили на зап'ястя жінки міцні кайданки. Меріголд не пручалася і з викликом подивилася на козлофа. Де мій син, смердючий покидьку? Просичала вона в обличчя злидня, грізно вп'явшись у нього своїми темними очима. Злидень знову захихотів. Із безодні темряви повільно вийшли три шпаринні злидні, тонкі як аскариди. Вони тягли за собою на налегачі дезорієнтованого Грегорі. «Хочеш, щоб братно отримати сина, дай нам настоящу формулу таблеток, а то...» Пригрозив козлов. «А то що?» – насмішкувато перепитала його Меріголд. Вік йому волі не віддать, в лучшем случає!» – глумився злидень. «Отправим к найомникам, там його бистро у разуму, поняла, глупая баба!» «Набридли ви мені!» – спокійно відповіла жінка і втомлено заплющила очі. Несподівано простір завібрував від наростаючого монотонного дзижчання і спалахнув яскравим помаранчевим світлом, вихопивши із мороку десятки злиднів, які невдоволено зашипіли. Сукня Меріголд захвилювалася і зарухалася. Дзищання невпинно наростало, а тіло завмерло і на одному місці чаклунки, наче обростало сотнями чорнобривців – Квіти залишали тканину і, розкриваючись у польоті, перетворювалися на дрібні дрони. Голівки чорнобривців вистрілювали безлічу тонких чорних голок, які миттєво розліталися навколо, паралізуючи захованих у мороку злиднів. Серед бредотних істот почалася паніка. Темрява раз за разом спалахувала сліпучим світлом. І дрони-чорнобривці мітко влучали у сіру злиденну масу, яка вибухала зеленим смердючим гноєм. «Взять її!» – істерично зарепетував Козлов. Вці лілі злидні намагалися оточити Меріголд, але з її волосся у всі боки підіймалися росички на довгих зелених стеблинах. Рослини бризкали клейкою речовиною у злиднів, склеюючи їх докупи так, що всі їхні спроби чинити опір ставали марними. Склеєні злидні збивали з ніг паралізованих і котилися по землі аморфними купами. «Ах ти, бендіровська тварь!» – заверіщав козлов і почав роздуватися до неймовірних розмірів, наповнюючись смертельним підболітним миром. Але не встиг він простягнути почварні руки, щоб хопити сміливу чаклунку за шию – як просто перед ним, наче з неба, гепнулася величезна істота. Меріголд переможно усміхнулася і розплющила очі. Дуже срібляста вовчиця розправила гігантські білі крила і, вишкіривши гострі ікла, вчепилася у зелену кінцівку контрабандиста. Той несамовито завив від болю, і чорні голки з дронів-чорнобривців вп'ялися у його товсте тіло, розхлюпуючи навколо тонни смердючого гною. Облишивши розшматованого злидня, крилата вовчиця піднялася у повітря якомога вище і грізно загарчавши срібною кулею кинулася у натовп нажаханих злиднів. Звільнившись від кайданок за допомогою саблезубих росичок, Меріголд почала виплітати захисні закляття, витягаючи сяючі нитки магії із простору та часу. «Нічого собі вистава!» – присвиснув містеру Гару, спостерігаючи за битвою із висоти однієї із замкових веж. «Бачу, моя допомога тут не знадобиться!» Спостерігаючи, як Меріголд силою заклять підняла у повітря злиденне смердюче місиво – і жбурнула його у історичний смітник по той бічя. Вовкулака підвівся і заплодував. Я не веду переговорів із терористами. гукнула йому Меріголд. Ругару у відповідь підняв догори великі пальці обидвох рук. Жива тканина помаранчевої сукні вгамувалася. Чаклунка обережно підійшла до крилатої сріблястої вовчиці і простягнула до неї руку. Істота недовірливо загарчала, але дозволила жінці наблизитись до себе. Меріголд лагідно торкнулася кінчиками пальців її сріблястого хутра. Істота пронизливо завила, знесилено впавши на бік. «Грегорі!» Звернулася жінка до свого сина, який нарешті прийшов до тями і здивовано озирався довкола у лімінальному просторі, який ще подекуди спалахував тьмяними відблисками. «Забери, будь ласка, нашу гостю додому!» Молодий чоловік обережно наблизився до дівчини, яка, підтягнувши ноги до грудей, лежала, накрившись велетенськими крилами, на землі. Грегорі самими пучками пальців витягнув нізвідки миготливі червоні нитки і, обмотавши ними нерухому істоту, зник разом із нею. Меріголд полегшено зітхнула. Простір знову ожив, завирував захопленими вигуками та гучними аплодисментами. Зазвучала голосна різножанрова музика. Свіжий вітер приніс запах багаття – та солених морських хвиль. Неймовірно вдячна за вашу присутність та увагу. Насолоджуйтесь магією музики у нашому чудовому місті. Урочисто закінчила свою промову до гостей фестивалю Меріголд і, низько вклонившись, покинула сцену. We just A Mariupol to Vip Isn't it how it is? Simple, unrestricted And you are moms With your nice skin Oh mm -hmm.